Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban, az FM 98-an Kedványai Géza vagyok. Ma folytatjuk az előző két hétben, tehát a két héttel ezelőtt kezdett beszélgetésünket Elcsei Attilával. A harmadik útról beszélgettünk, hozzá annak az előzményeiről, ami egészen hát a száz évre nyúltál vissza, ugye a, a Rudolf látjuk van itt, amit szeretnék köszönöm, és eljutottunk Rudi Ducskéig a Német Zöldek ideológiai ö, köréig, és ö, tulajdonképpen most innen kéne folytatnunk, ez jó volna, ha mai beszélgetésben sikerülne a harmadik utat egy kicsit a mi szempontunkból megközelíteni, hogy tulajdonképpen mi az a, az a, az a, az a elképzelés, a világ rendjéről, működéséről, amit ez a harmadik út kínálhatna nekünk. Ugye itt, itt nagyon leegyszerűsítve azt mondtuk, hogy a nem kapitalizmus, nem szocializmus, bár én magamba azt mondtam, hogy igazából az egy kutya, mert nálunk, amit szocializmus hívtak, az ugye államszocializmus volt, ami tulajdonképpen egy kicsavart kapitalizmus, ami nem szüntetett meg tulajdonképpen, csak névlegesen szüntetett meg olyanokat, mint mondjuk a kizsákmányolás, vagy, vagy a voluntarista gazdasági elképzelésektőknek a koncentrált fölalmazása, stb. stb. Vagy például akár a, a gyarmatosító szándék, az sem szűnt meg ezzel. Jó estét mindenkinek. Igen, innen próbáljuk meg akkor folytatni. Hát amit mondtál, el, hogy jellemezted a szocializmus, tehát egyfelől a, a József Bojszék annak idején állammonopolista kapitalizmusnak nevezték az akkor még létező keleti blokk szisztémáját, de annál is inkább egy kutya, mert hogy tulajdonképpen a ez összefügg a, a témánkkal, úgymond a harmadik út eszmei gyökereivel, a hármas tagozódású szociális organizmussal, mert, mert hogy ugye talán a múltkor még, még említettük, hogy, hogy a 19. század végén egy ilyen világvége hangulat uralkodott, és és ugye ezzel a nyugat vezető körei is tisztában voltak, tehát amit Marx is megnevezett, hogy egy majdani világforradalom vagy valami közeleg, de, de mondhatnánk a 48-as magyar forradalmat is, hogy, hogy a világszabadság, ez egy, ez egy vágy élt az európai népek körében, és tehát tudtak a körök ennek a szükségszerű bekövetkezéséről, de ezt, ezt úgy döntöttek, hogy nem teszik ki ennek a kockázatnak a nyugatot, hanem egy szociális kísérlet keretében ezt keletre exportálják. Tehát ugye a, Szovjetunió, a későbbi Szovjetunióba exportált bolsevizmus az egy nyugati találmány volt. Most már ennek a, ennek a részleteit is elég pontosan tudjuk, akár a, a ugye Lenin történetét, akit, akit a Parvus nevű kétes hátterű ügynök pénzelt, és aztán dobták át a, ugye a németek a fronton keresztül lepecsételt vagonba, hogy, hogy robbantsak ki a bolsevik forradalmat, és ezzel tulajdonképpen furcsa módon a németek közreműködésével sikerült ezt az angol-amerikai projektet nyílbeütni. De hát ez erőszak kellett, mert, mert Lenin nem volt egyáltalán népszerű, tehát éppen amikor még, még Svájcban tartózkodott, akkor, akkor de, de, hát volt onnan elkergették az orosz emigránsok. Tehát ez, ez, a, ez az egy kutya egytőről fakad ez a, ez a két dolog, tehát ez egy elvetélt kísérlet volt, de a kérdés, hogy mit akart megválaszolni ez a kísérlet, mert erre, erről ugye említettük, hogy Rudolf Steiner adott egy, egy választ, amikor ezt a, egy memorandumban ennek az eszmének az alapjait nyilvánosságra hozta pont száz éve a világháború alatt, egy olyan történelmi pillanatban, amikor egy békekötésre nyílott esély. Itt föl szeretném írni a figyelmet, hogy a Előző beszélgetésünk az végighallgatható. Azt hiszem és... már éppen nem, mert a tizen, De, igen, még mindig, mindig fenn van. Mindig és Jó. mindig is fön lesz, mert a, a Facebookra van egy Facebook oldalunk, a demokrácia most csak rá kell keresni, uh -huh. és ott megtalálhatók a bejegyzések, és az a link, ami, amire a rakni az anyagokat, az az internet archívum van, ami azt jelenti, hogy, hogy a Sokáig, ameddig az az alapítvány gondozza, addig az meg lesz remélhetőleg évtizedekig ott lehet. Túlél minket is. Reméljük. Jó, tehát nem túl nagy ívre húzni, mert a múltkor ezt áttekintettük nagyjából, de ez a hármostakozódás eszme, ami, ami szembe tudott volna állni a, a háború végén a Wilsoni 14 ponttal, ezt, ezt nem sikerült Közép-Európának egységesen képviselnie, sőt, sehogy sem, és hát ennek a következményeiben élünk ma is, és ez, a, ugye ez nem egy ideológia, ez, ez, a, ez az eszme, hanem, hanem egy lényszerű működés felismerése. Lényszerű. Lény Tehát, ja. hogy a, társadalom, a társadalmi organizmus az egy magasabb rendű élő lény, aminek bizonyos sajátszerű törvényszerűségei vannak, és ez létezett korábban is, amikor még nem nevezték meg, és az emberek ezt ösztönös módon követve alakították a társadalmat. Korábban, hogy ez a, tár a társadalom egésze az egy egyközpontú egy volt, most nem menjünk vissza nagyon régre, hanem csak a 20. század elejére, akkor egy egységállam uralkodott, és ennek az ideje tulajdonképpen lejárt, és egy olyan önigazgató társadalom, alternatívája született meg pont száz éve, amivel a mai napig nem tudtunk dűlőre jutni. Ugye ez egy az egységállam tovább élt, most már nem uralkodók monarhiákon keresztül, hanem, hanem egyfajta képviseleti demokráciával, ami, amit úgy is nevezhetünk, hogy, hogy, a, többség, hogy a kisebbség diktatúrája a többség felett, vagy ahogy tetszik a többségé a kisebbség felett, ezt variálják a parlamentek, és ebben a, a következő áttörési kísérlet, ami, ami mondhatjuk, hogy több kisebb mozzanat után megjelent, ez a német zöldeknél volt, eddig nagyjából eljutottunk, a 1980 körül, és ők egy a Steinerféle hármas tagozódás eszméből kifejlesztve egy ősztársadalmi alternatívára tettek egy programjavaslatot, ami tehát három különböző életterülettel foglalkozott, Uh, ugye a szellemi kultúráis élettel, a jogi politikai élettel és a gazdasági élettel. Uh, aminek, ami egy, egy dinamikus fejlődésben van, és az, az egységállamból kiválva egy bizonyos önállóságra, emancipálódásra törekszik, önigazgatásra. Mármilyen mit, értel, mit ezek jelent a, ez ezek a körök. Ezek az életterületek. Uh -huh. Igen. Uh, a, ugye a ezzel párhuzamosan halad ugye az a történet, ami megvalósult. Tehát a hármas tagzódás korszellem követelte felbukkanását elfedendő hozták be a II. világháború után a szociális piacgazdaságot, ami tulajdonképpen próbálta ezt az alap problémát kezelni, vagy ahogy a közmondás mondja, a, a vérbajt púderrel próbálta kezelni. Tehát az alap kérdésekig nem ment el, ami a kapitalizmus alap kérdése, hanem, hanem ezt az állam általi korrekciókkal próbálta, és próbálja mai napig. Aztánképpen szóval egy moralizálás, egy olyan viselkedés vagy mentalitás mellett, aminek a lényege a morális. Igen, de, de közben meg ugye ezt kihasználják uh, rengetegen, akik uh, ugye a tőke tulajdonosok, akik uh, ugye valahogy úgy fogalmazták meg ezt, hogy a, hogy a profitot privatizálni, a, te, a, a, a szociális problémát pedig társadalmasítani. Tehát, hogy azt oldja meg az állam. Köszönjük szépen, hogy kivettük nem, a lóvét. Ez, ez az ökológia, talán lehet, hogy nem véletlen, hogy a zöldeknél kötött ki, mert a, az ökológiai kérdések nél mutatkozott meg ez a... Először is, hogy ugye van ez a gája elképzelés, lavlok az is körülbelül abban az időben ö, bukkant föl, hogy maga az egész természetet tekintsük, vagy az egész földet tekintsük egy élőlénynek, egy organizmusnak, amit úgy, mint egy különálló amire ma már vannak törekvések is itt-ott helyenként egy-egy országban történt picike lépés arra, hogy a, a természetet vagy a fölött valamilyen fajta önálló jogalanisággal is felruházzák. De a lényeg az, hogy mint, mint, egy, mint egy organizmus az egy, egy, egy tőlünk vagy velünk szemben álló lényként Igen, ugatkozik egy, meg. Egy, egy, ha úgy tetszik, egy önálló individualitás, Igen. ha lehet ezt mondani, de egyébként a lavlok nem új, mert ugyanezt a, a, a Steiner szellemi elődje Gőte a Földet egy lényként kezelt, hát Egyébként az, kezelte. hogy Gálya, az mutat, hogy nagyon Igen, van Igen, így van, tehát erről tudtak mert, a régiek. A csak a régiek ugye a Görög Gályának nevezték, Igen. az Indélyek Buminak nevezték, tehát és is a, mindig a, is személyesként tekintették a, a Földre. A Gőte pedig vizsgálta ugye a, a légnyomás változást, és azt a Földnek egy légzési folyamatának mm -hmm. érzékelt, ez is egy, egy ide, ide kapcsolódik. Tehát közben egy természettudományos fejlődésbe tettünk egy ilyen mélyrepülést, ugye a szellem mi megismeréstől elszakadva, és most a visszatérünk, és jönnek elő újra ezek a, ezek a már úgymond korszerűtlennek tekintett ö, lényszerű megfigyelések. Tehát ugye a, a, a zöldek erre a három területre mindegyikre különböző javaslatokat tettek, és ebből tulajdonképpen a is úgy ismételjük a... el a hármat, tehát igen. Van, a, van a politika területe, van a, területe Polítika, van a gazdaság területe, politika, gazdaság és a, szellemi a szellemi élet, kulturális, kulturális szellemi élet, terület. Igen, tehát ez, ez a, a hármasság. Ahogy kimondod, jól érezzük, hogy ezek, ezek most is igencsak egymástól elkülönülő területek, tehát hát nem függetlenek egymástól, de ha én itt vagyok, akkor nem vagyok ott általában. Igen, illetve szenvedünk attól, ha ez, ezek, ezek, ezek összemosódnak. Igen. Tehát de ez egy ilyen nem tudatos szenvedés, amit, amit napjainkban átélünk különböző szimptomákkal. Van, aki úgy fogalmaz, hogy, hogy ma a szociális organizmus egy betegségben van, méghozzá egy olyan előrehaladott betegségben, amit leginkább az átétes rákhoz lehetne hasonlítani. Tehát az életterületek alját, hogy egy egészséges önigazgatás felé mozdulva szétválnának, és együttműködnének. Egyik terület bekebelezi a másikat, és a, vagy a gazdaság hajtja a saját hatalma alá a politikai életet, vagy a politikai élet a kultúrát, vagy a gazdaságot, ugye ez volt a szocializmusban, mindig egy, -egy egyensúlytalanságról mm. van szó, amit, amit ugye ez egy dinamikus élő organizmus, ezt állandó korrekciót igényel, egy állandó figyelmet, de, de mi ezt el, elnapoljuk, és... Itt volna egy kérdés, ami ezt jobban megértsük, hogy, hogy ez arról van ez szó, most csak egy próbálok két ilyen mm. hát az életből hozott példát hozni, hogy van egy álma, ahol mondjuk a politika nagyon rá ö, tenyerel a, a civil társadalomra és a, a kultúrára, és az emberek el, egy reakció elmennek, kettő abba hagyják ezt a tevékenységet, miközben ezek az állami szolgáltatásokat tették ö, lehetővé nagyban, tehát az a funkcióját, ha ezt elnyomja, nem tudja teljesíteni vagy, egy másik ilyen példa, hogy a, a gazdaságnak van majd ért, egy érdeke, hogy az embereket, szóval ne legyenek túlműveltek, és ne gondolkoznak el fogyasztóként lehessen őket látni, tehát annyira legyenek műveltek, hogy, a, hogy jó fogyasztók legyenek. De ez látjuk azt, hogy ez egy ilyen tömeges, hogy mondjam, az ostobasságnak egy ilyen tömeges terjedéséhez vezet, ami oda, kulminál, hogy az embereknek a tömegei alkalmatlanakká válnak lassan arra, hogy, hogy dolgozzanak. És most megint lehet, hogy ez most tökéletlen a példám és egy millió dolgok nem, lehet nem. kötni, de mondjuk a lengyelek és a magyarok elmennek Angliába, mert az ottani emberek elveszítik a képességüket mi fogyasztóvá válva arra, hogy tulajdonképpen a, a, azt a munkát, amit az egész gazdagodásuk létrejött, azt Elvégezzék. És az egész rendszer omlik össze azért, mert azok a szándékok, amik megvannak a felszínénén vezérlik, tehát a pénzszerzés vagy a hatalomnak a, a kiterjesztése, az az, az, az az hogy mondjam, átgondolatlan és, és, és korlátlan módon folyik. Hát illetve nagyon is átgondolt módon, mert hogy most még ne, ne szaladjunk nagyon előre, mert de ezek, ezek ki, elfogadható példák? Abszolút jók, mert amit, amit mondasz, ugye egyfelől, tehát akik ismerik a, a, akár a szociális organizmus valóságát, de visszaélnek vele, ők pontosan tudják ezt, és a, tulajdonképpen a mai globális világhatalom, mondjuk úgy, amit leginkább az USA képvisel, ők a római impérium örököseiként viselkednek, és, és ugye ott a, a pánemet circenzés elve, vagy az oszd meg és uralkodj elve mind a kettő működött, és Zbigniew Zsezinski fogalmazta ezt meg, hogy hogy igen, nekik tulajdonképpen az az érdekük, hogy legyen egy, egy nem túl művelt, de dolgozó tömeg, és ő szó szerint megfogalmazta, hogy a szórakoztató ipar feladata a frusztrált tömegek féken tartása. Na most ez, ez a... Ez, ez profin a, működik. Profin igen. működik, csak hogy a, a, a frusztrált tömegek néha elkezdenek individumokká szétválni, és elkezdenek gondolkodni, és akkor van a probléma. Tehát, hogy, hogy, és, és végül is, csak hogy a, a kérdésed nyomán, ha, ha ezt tovább toljuk a jelenig, akkor megjelenik az alapjövedelem kérdése, ami egy, ami egy hamis válasz egy egyre élesedő problémára, ami ebből a rendszerből, a kapitalizmus válságából kijön, vagyis hogy... Az, a, az alapjövedelem, az ma kapitalista, úgy értem, hogy fejlett nyugaton, az egy, az egy fontos kérdés? Hát kérlek szépen, nagyon is fontos, most, hogy... hogy mert ugye Magyarországon ez nem tűnik olyan fontosnak, mert itt, itt egy kicsit kételkedik, hát hogy nézd a, a realitás. Itt a, a jelenlegi ellenzéki pártok ö, zömmel különösebb hiány ebbe a ötletbe kapaszkodik, de ez nyugaton is így van. Azonban nem ez a lényeg, hanem hogyha most figyeljük a, a nemzetközi sajtót, és, és ugye ahol, ahol ma a, a a gazdaság, hogy mondjam, fejlesztési centruma van, ez az amerikai szilíciumvölgy. Ugye onnan jön a technológia, az, az húzza jelenleg a kapitalista gazdaságot a leginkább egy bizonyos meghatározott irányba, és ennek a, ugye az információs technológia az alapja. Most ez, és itt, itt muszáj kitérnünk, bár, bár az alapjövedelmet én későbbre ütem ezt a beszélgetésbe, de, de a robotizáció iszonyan felgyorsult. Ugye ezt láthatjuk, hogy, hogy most már ugye megjelentek a, a, az önvezető autók, és már meg fognak jelenni éveken belül Európában is a, a, a pilóta nélküli taxik, és a többi, és közben a, a, az androidok. Tehát ugye itt a Uh, ugye ezekkel a kérdésekkel egyébként éppen a, a, az a folyóirat, amit előttem ever az asztalon szabad gondolat jelenlegi számában egy nagyon hosszú cikken foglalkozik, ami uh, egyik része ez a robotizáció, amit uh, a Google fejlesztés igazgatója Ray Kurzweil uh, egy 5 év ezelőtt megjelent, sőt több mint öt év, 7 év ezelőtt magyarul is megjelent könyve a, a szingularitás küszöbén, megemlít. Kurzweil szerint körülbelül 2045-ben egy, egy technológiai ugrás fog bekövetkezni, ami a jelenlegi számítógépek hatásfokát megsokszorozza. Tehát a maihoz képest is több nagyságrenddel meggyorsítja, és ez oda vezet, hogy minden emberi munkát ki fognak szorítani a gépek. Tehát és nem csak a fizikai munkát, hanem a szellemi munkát is. Ez, ez, ez a, hogy mondjam, a, a hogy milyen jövedelemnek nevezik, Alap, alapjövedelem. alapjövedelem. Ez mondanak azt céloznál szerinted, vagy ezek szerint, hogy lesz egy termelés, amit a robotok mondjuk elvégeznek, és azból származik valamilyen fajta érték, és azt, hogy fogyasztói társadalmat fönn tudjuk tartani, ezért azt a pénzként oda kell adni az embereknek, hogy ezeket használni tudják. Nem, majdnem ez, ez nagyjából nagyon ilyen, Bárom, nagyjából e, e, e, e felé tapogatózó, de nem mindegy, hogy hogyan. Uh -huh. Pont most egy, egy cikk megjelent egy amerikai labban, ami, amiben egy, egy újságíró megkérdezte a, a szilícium Völgynek a, a, a top gurujait, hogy, hogy mi a válaszuk arra, hogy a hogy ők, ők eszméletlenül hatékonyán teszik a gazdaságot, tehát szorítják ki a munkaerőket, mit tudom én, a, mondjuk a Facebook a, a General Motorshoz hasonlította össze, hogy a General Motors mitén én, ezer emberrel dolgozik, és termel akkor a profitot, mint a Facebook 80 emberrel. Tehát körülbelül mm. ilyen arányok valósulnak meg az iparban is, meg mindenütt máshogy, és ezzel együtt a tőke tulajdonosoknak, a cukkerbegnek és társainak a, a, a tőke és a jövedelme csillagászati magasságba szalad. De az embereknek mégis összen a, a rozsdálódó autókra lesz a szükségük. A Illetve, a hát, a nézet... De eleve az emberek tömegesen, munkanélkülé válnak, és erre uh -huh. kérdezett rá ezeknek a guruknál, hogy erre most nekik van-e válaszuk. Uh -huh. És és hát sokfélét mondtak, azt mondták, hogy hát igen, erre valami, valami progresszív adózás kéne, ami tőlünk elvesz valamennyit, nem túl sokat, mondjuk a felét, és akkor ezt majd például egy alapjövedelem formájában megkapja a munkanélkülő vált tömeg. De, ott, de hát ezt úgy hívják, az ilyen keresztfinanszírozás, hogy akkor ilyen alapon tulajdonképpen mondjuk egyszerűsítve a példát, a Facebook vállal egy nagyobb adóhányadót, ami szerintem egyébként most bátran bevállalt, mert állítom, hogy nem sok adót fizetnek, mert ugye ezek általában offshore területeken működnek, a Google se fizetett sok adót, se az Apple, se a nagy cégek általában, meg lehet, hogy General Motors sem, hogy tehát magyarul bevállalnának egy kis adót, hogy, megve, hogy a General Motors nem menjen tönkre, most nagyon leegyszerűsítve a képletet, és azokat az autókat is meg lehessen venni, hogy forogjon a dolog, hisz ha ez nem forog, akkor az ő egy... <sus> termékük is... Hát nem lesz piac nem lesz végén. piac, mert akkor nincs annak se értelme, hogy Facebook legyen. Igen, csak hát ez, ez tulajdonképpen ugyanaz pepitálva, tehát egy szociális piacgazdaság amerikai módra, de ez még mindig nem teszi fel az alapkérdést, hogy, hogy mi van azokkal az embertömegekkel, akiket megfosztunk a munkától, és egyáltalán mi a munka? Mert Igen. ugye a, a, mi az emberi létezésnek az értelme? Tehát Igen. ilyen alapkérdéseket kell föltenni. Ez aztán, hogy az emberi kívül totális Ilyenkor utalok itt a lapunkba a német György közgazdász egy előadására, ami, amit erről tartott a Nádasdi Akadémián tavaly előtt, ahova meghívtam, mert ezzel a kérdéssel foglalkozott, hogy utalt ezekre a korábbi példákra, hogy hát ez a segélyezés, ez, ez hosszú távon nem működik. Tehát... A közgazdászok ismerik ezt az angol kísérletet, mit tudom én, 200 évvel ezelőtt ez a lendi rendszer, ahol még nem volt állami finanszírozás, helyi finanszírozás volt, ahol a, a, a szegény rétegeket, a jövedelmüket kiegészítették. Hát mit tudom, állami, egyházi és, és hogy mondjam, földbirtokosok és az egyház közreműködésével, de ez ez nagyon rossz konzekvenciákat mutatott. Tehát az embereknek leépítette az önbecsülését, már eleve ahhoz le kellett épülni, hogy segét elfogadjon munkavégzés helyett. Ezt azért elérték, de utána egy gyors, morális és szellemi leépülést okozott, és ezt a rendszer gyorsan utána föl is kellett számolni. És akkor született ez a felismerés, hogy aki egyszer segére vagy közmunkára szorul, az örökre ott is ragad. Most ezt nem véletlenül említettem a közmunkát, mert, mert ma Magyarországon ugyanez ugyanez a Igazából probléma. Nagyon nehéz, kitörni. Nagyon nehéz ugye konkrétan a, a magyarországi statisztika szerint a közmunkába bekerültek 5%-a az, aki onnan a munkavilága vissza tud lépni. Tehát ez az alapkérdést kéne tisztázni, hogy, hogy hogy keletkezik a tőke, hogy keletkezik a jövedelem, és a, a tőke tulajdonosokhoz jogosan kerül ez az irgalmatlan mennyiségű jövedelem, ami tulajdonképpen nagyon nagy részt az ő szellemi teljesítményük eredménye, de ezt nem tudták volna létrehozni egy csomó ember közreműködése nélkül, és ezért nekik ebből vissza kéne jutatni, vagy a tőkének a... a a mozgásán változtatni kell, mert ez a magántulajdonon alapuló működés ez szociális és ökológiai katasztrófákat okoz. Innen folytassuk két perc múlva. Now life devalues day by day. There's friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now front shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of a Demokrácia most című műsor vagyok, és Elcsei Attilával beszélgetünk, aki egyébként őkóépítész, a nádasdalapítványnak az elnöke és az élő láncnak a vezetőségi tagja. A harmadik útról beszélünk, ami, ami, aminek a kibontása, az most lassan el is érkeztünk. Az előbb hogy a tőké, mit kezd az ember a tőkével, Mit kezd az ember azzal, amit megtermel, amit kezd a munkával? Ezek nagyon alapvető kérdések, és erre, erre másfajta válaszokat kell adnunk, hogyha tovább szeretne ez a világ haladni. Igen, és az a baj, hogy ezekkel az alapkérdésekkel ma, ma nem foglalkozunk, nem is beszélünk róla. Ugye a múlt alkalommal említettük Riska Tibort, aki az utolsó, utolsó volt azok sorában, akik még ezeket az alapkérdéseket fölvetették, aztán őt, őt elzavarták, hogy időszerűtlen vagy, barátom, pedig nála időszerűbb gondolatokat kevesen írnak le. Tehát most ugye a harmadik út... ...nak még úgy mond a, a, a, tehát a német zöldeken belüli törekvéséről érdemes beszélni, mert ezek, ezek közül sok ma is abszolút időszerű, miután akkor nem sikerült ezt az áttörést elérniük, bizonyos tévedések pedig kiderültek éppen az alapjövedelem kapcsán. És aztán nézhetjük meg, hogy ma, ma mi az aktuális helyzet, és, és ma mit jelenthet a harmadik út. Ugye a német zöldek alapprogramjában a mondjuk beszéljünk a politikai területről, elég sok tétele volt ennek a programnak, de a politikai részének a központi eleme az a közvetlen demokrácia és a bázisdemokrácia, illetve a rotációs elv. Ugye a közvetlen demokrácia az, az már eleve egy, egy önigazgatásra épülő valami, ami, ami azt jelenti, hogy nem egy, egy bizonyos számú ember választ meg egy képviselőt és ad neki négy évente szabad mandátumot, aztán az azt csinál, amit akar, utána nem lehet leváltani se, vagy elszámoltatni se, hanem a, a képviselők hát eleve, ugye a rotáció elvével ez szorosan összefügg, hogy kötelesek a a választói körrel folyamatosan kapcsolatban lenni, kommunikálni, és nem lehetnek túlzottan sokáig képviselők, mert akkor elszakadnak attól a valóságtól, amiből Tehát jönnek. Tehát mondjuk egy- vagy két évig képviselők, mondjuk egy példában, és aztán visszakerülnek a, igen, a választók és, közé, és nem lehet professzionális politikus. Uh -huh. Tehát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy... Tehát erre, erre mondjuk már, már lilahajat kapna az egész Há, igen, mert Ma, ma az, azt gondolják a politikusok, hogy dehogy nem. Hát az egy, az egy foglalkozás. De, de Steiner például azt mondja, uh -huh. az 19-ben megjelent könyvében, hogy, hogy például a pedagógiába, pedagógiára vonatkozó döntéseket csak az hozhat, aki, aki tanít, aki gyakorolja, mm -hmm. aki nem csinálja, vagy korábban csinálta, az már elveszti a képességét. Na most nem akarok itt az aktualitásokba belemenni, okay. de, de ez egy realitás, és ugye a, a zöldek erre próbáltak Te egy megoldást adni. A a szakszerűség így biztosította a legjobban, nem? Igen, és az, az élettel való, való összeszövődöttség. Mm -hmm. És most erre a, a profi politikusok, ugye a megélhetési politikusok válasza az, hogy de hát ez nem hatékony. Hát kétségtelenül nem hatékony, mert ma, amikor amikor a, a Magyar Parlamentben három nap alatt át tudnak vinni egy alkotmánymódosítást, vagy, vagy, vagy azzal dicsekszik egy kdmp s képviselő, hogy, hogy, hogy, vagy azt a javaslatot próbálták keresztül vinni, hogy gyorsítsák föl a, a törvények megszavazását, hogy törvényenként 17 másodperc jusson a, a szavazásra, és ez nem vicc. Tehát ez nem olyan, mint nem az tudják, elektronos tőz, Eléjük van egy lista de. téve, nem tudják, a, hogy mi van a törvényekben, uh -huh. csak, csak azt, hogy most melyik gombot kell nyomni. Na, hát most ezt ez a robotizálatnak is. ez abszolút, uh -huh. de ez már fél robot, uh -huh. android uh -huh. módszer. Most ehhez képest mi a realitása? Mondjuk egy... Na, ő, akkor egy... Azt hiszem összetéveszik a az ő számukra, és itt próbálom érz, érezni, amit mondasz. Azért próbálom is megfogalmazni. Tehát a profi politikus számára maga az, hogy egy törvényt megszavazok, és az végbe megy, az neki, az annak legkel kell hatékonynak lenni, hogy a törvény miről szól, és milyen hatást vált ki, ahhoz meg jó esetben, vagy rossz esetben hozzá se tud szólni. Hát, jó esetben meg esetleg valami gőze van rá. Hát és ugye volt egy nagyon jó szöveg egy pár éve, hogy, hogy ugye a, a, az aranybulla óta egy, mit tudom én, pár száz éven át körülbelül ezer oldal törvényel elboldogultunk, most pedig évente tízezer oldalnyi törvény nyom ki a parlament. Uh -huh. Most nem sok ez egy picit? De. Na most, tehát hogyha ugye visszakanyarodunk, hogy, hogy akkor próbálják meg elképzelni, hogy hogy működik egy ilyen demokrácia, mert ez működik. Tehát egy, például egy de egy őrült ö... elefánt probléma, nem? Mert ezt tulajdonképpen a, a törvényhozás, úgy látszik a világon mindenütt, mondjuk Magyarországon egy szép példa, olyan, mint egy elszabadult elefánt. Tehát a hát a majd saját egy hajóágyú vagy hajó hajóágyú, akkor... tehát a saját, hogy mondjam, vonalán halad, mint egy, mint egy őrült, és nem is nem is érzékeli azt, hogy tulajdonképpen amit ő csinál, annak az hosszú távon és, és összefüggésében egyszerűen destruktív. Hát igen, illetve... És itt most nem az embereknek a, a jó szándékáról beszélek, hanem magáról De az egész az azért ez, szisztémáról... a, ez az elszabadult hajóágyű, ez azért nagyon meghatározott irányba gurul, és hát az, tehát vannak, akik azért irányítják ennek a gurulási irányát, de hát a, csak azt, hogy egy, egy példát mondjak, mondjuk egy Dán lakásszövetkezetnél, ami hogy a lakásszövetkezeti forma is ö, kikopott, vagy el, eltűnt, szinte van ugyan Magyarországon, de nem úgy működik, ahogy kéne, mert például az a forma, az kizárja a, a, az ingatlannal való spekulációt, és egy normális lakásszövetkezetbe, ahol, ö, ö, tehát mondjuk Dániában egy ilyen létező példánál, ott hetente legalább egyszer vagy kétszer van lakógyűlés, és mindent megbeszélnek. És nem Nem. Tehát aki, aki oda költözött egy, egy, egy magyar számolt be erről, hogy, hogy eleinte furcsa volt neki, és utána egy idő után rájött, hogy hogy ugye addig gyötörnek egy témát, amíg nem jutnak el egy konszenzusos döntésig, és utána viszont mindenki örül, és, és működik a dolog, mm. és, de rá kell szánni az időt. Tehát ez, ez ugyanolyan példa, mint amikor ugye a a, a manapság, amikor szülni megy egy asszony a kórházba, akkor ugye ott is van egy kórházi protokoll, mm. és, akkor, és akkor már adnák be a, a gyorsító injekciót a mamának, és akkor mm. mondja, hogy de hát ne, hát ne, hát, na de hát, hát sietnünk hát kell, igen. és azt mondja a mama, hogy na de hát én rászántam ezt az időt. Mm. Tehát ő neki nem kell sietni, az orvosnak kell sietni, de akkor igen már el a szélek, mondjuk egy társadalmi közgyűléssel, ahol Sokszor az érintetteknek a nagy része el sem megy, és rögtön kitűzik a második menetet. Tehát az emberek mondjuk 10 százaléka dönt nagy kérdésekben. Általában azok a ráérő nénikék, akik egyébként inkompetensek teljes mértékig. Igen, és, és akkor ezt lehet, lehet rábizzák, És, és, és, és rábízzák ezt legtöbbször egy, egy szakértő vállalkozóra, aki, aki, elvál, aztán megszervezi. aki megszervezi. És... És az, a társaságnak annyi marad, hogy szíthatják a szakértőt, szíthatják a közös képviselőt. Hát ez. Mint hogy mi szidjuk a politikusokat. A igen. igen. Hát, Ugyanezt. Tehát itt, itt, itt bele, bele kell nyugodni, hogy egyrészt nem kéne ezt a sok ezer törvényt futószalagon gyártani, viszont amit megcsinálunk, azt, azt, azt az érintettekkel átgyötörve, át átbeszélve valósítsuk meg. Tehát ez a. Ez egy De azért itt látszik, kérdés. hogy kérdés. Az Európai Unió is ugyanebbe a cipőbe jár? Hogyne? Európai... Hát az Európai Unió most például, a, különösen a Brexit után, már, már egyre leplezetlenebbül nem, nem arra törekszik, ami, ami az eredeti cél volt. Az eredeti cél egy, egy konfederáció lett volna, ahol önálló államok vannak, és bizonyos célok érdekében együttműködnek. Ez már elfelejtődött, és egy szuperállam akar lenni, ami először még, még nem leplezve az amerikai Egyesült Államok európai változatát akarta megcsinálni, de most már egy európai államról beszélnek Br uh -huh. Brüsszelben, tehát ezt az államot egy, egy hogy mondjam, kontinens méretűre akarják növelni, ami, ami hát tulajdonképpen ugyanaz, mint amit itt szocializmusként elszenvedtünk, egy központi Irányítás. Na most, ha ezek az emberek, mondjuk egyik az európai Unióban, nem volnának megválasztva mondjuk a négy évekre, és aztán megszokásból további sok sok négy évre, tehát ugye vannak akik 20-30, hát lehetem nem tudom, hogy 40 évig, de hát vannak, akik a kezdetektől is akár képviselők, vagy funkcióban vannak, hanem rotálódnia kéne nekik, mondjuk a harmadik út egyik elve szerint, vagy a zöldek egyik elve szerint, akkor ők, akkor nem is állnak ki ilyen ötletekkel, mert tulajdonképpen ö, ö, csak olyan ötletekkel állhatnak ki, amik abszolút a realitást állnak, és, és és praktikusan is értékelhet. Hát hogyha... Tehát hogyha nekik, ötletet nem lehetne neki Nekik végülni. a saját választói körükkel rendszeresen kéne találkozni hmm. és beszámolni, akkor, akkor, hát akkor föl kéne kötni a nadrágot, de erre nincsenek... Lát, mondjam, csak. Szépen. Na most, tehát ez, ez, ez a politikai terület, ez, ez látszik, hogy, hogy nagyon súlyosan el, eltorzult, és ez a, ez a képviseleti demokrácia, ez, ez, egy, ez tényleg katasztrofális, hogy mondjam, katasztrofális jelenséget produkál, annyira elszaladt már a valóságtól, ha megnézni a, a kultúra és életet. A politikai területen ott, ott az egyenlőség és a demokrácia elve az, ami minden emberre egyformán érvényes, és, és ez ennek az életterületnek az alaptörvénye, belső törvényszerűsége. A szellemi életnél pedig a szabadságimpulzus a, a központi jelentőségű, ami sérülhet akkor, ha másik életterület bármelyik, a gazdaság vagy a politika ide behatol és elkezd irányítani. Most ez, ez természetesen olyan általános kereteket nem érint, mint hogy a, a jog területének az emberi méltóságot védenie kell és bizonyos kereteket biztosítani, de tartalmilag nem határozhatja meg sem azt, hogy mondjuk egy iskolában mit tanítanak, sem azt, hogy... hogy vagy, vagy hogy mit jelent egy egyetem autonómiája, mert most ez egy divatos téma, de nem tudom miért, mert már nagyon régen nem beszéltünk egyetemi autonómiáról, se Magyarországon, se Európában, tehát hol van ma olyan egyetem Európában, ahova, ahova mondjuk egy rendőrbe nem teheti a lábát, vagy ami, aminek a gazdálkodása kizárólag az egyetem vezetésére tartozik, tehát ennek és, és hát tulajdonképpen a 68-as diák megmozdulások azok, azok részben éppen ennek a helyreállítása miatt, vagy annak az igényével törtek ki, tehát hogy, hogy szabadítsuk meg a, a gazdasági befolyástól és a politikai befolyástól a, a kultúrát, és a, és a legfőképpen az oktatás egészét. Most mit jelent ez, hogy például a gazdaság hogyan penetrálja a kultúra és életet? Ennek a legjobb példa a minőségbiztosítás. A minőségbiztosítás az iparból jön, mert ott, ha egy, egy tömegterméket futószalagon gyártanak, akkor ott a, a végterméket ellenőrizni kell, és, és meg kell akadályozni, hogy hiba keletkezzen Milyen. a gyártás során. Most ez az ez ipari termelésnél egy jogos eljárás. De ezt fogták és átadaptálták az oktatásra és méghozzá az Európai Unió ezt egy központi elvévé tette, úgy, hogy az Európai Unióba ezt az OECD kényszerítette bele, ami egy gazdasági szervezet, és érdekes módon ott ül most a pedagógus kerekasztal egyik résztvevőjeként az OECD képviselője. Mit keres ott? Kérdezem én. hogy ez egy gazdasági világszervezet, és a... A minőségbiztosítással már a fogalmazásuk is úgy szól, hogy, hogy bemeneti követelmények, meg kimeneti Igen. követelmények, tehát hogy milyen csavarokat gyárt le a rendszer, aminek egy egységes európai piacon belül csereszabatosan kell működnie. Uh -huh. Tehát ez egy tipikus gazdasági befolyás, ami nem arra figyel, hogy a, egy gyermekben megszülető individuális képességeket felszínre hozzon, hanem hogy betagozza, egy, egy gazdasági politikai rendszerben jó, jó alattvaló és jó, jó munkás legyen belőle. Hát ez egy, egy aspektus, ami, ami a szellemi élet szabadságának a követelményére vonatkozik. És a, amikor. Hát azt hiszem, hogy ezt végig kell mondani. Most még tudod, mit mondd el még a gazdaságra vonatkozóan hasonló fölfogást? Bár csak az is, mert hogy érezzük. Mert, mert, mert már látom, hogy ennek a háromnak együtt kell lennie. Mert ha most úgy képzelem, hogy hogy azt mondjuk, hogy van egy szabadság a kultúrában, vagy az oktatásban, akkor mindjárt fölorganak. De hát akkor a kommunisták, de hát akkor a liberális, de akkor majd erre meg arra fog elmenni, majd a keresztények mindent elizélnek, vagy mit tudom én. De én érzem azt, hogy ha ez, ezek, ezek mindenütt a helyi körökből alakul ki, akkor ennek a sokszínűsége megmarad, mert nincsenek nagy Ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen monokulturális irányzatok tulajdonképpen, ilyen monopolizáló irányzatok nem jöhetnek létre, hanem, hanem, hanem mindig jelen van mindenféle irányzat, és akkor ebből, ebből egy, egy nagyon pozitív, sok színűség fog kijönni, amiben, amiben nem kell félni attól, hogy, hogy, hogy nem tudom én, milyen agymosott emberek jönnek ki. Igen, szóval ez egy, ez Valószínűleg attól kell félni, ezek, hogy az említett emberek jönnek. Nagyon reál, reális kérdések, hogy, hogy most itt a szellemélet szabadságát hogy értelmezzük, hogy egy, egy szélsőségesen liberális vagy szélsőségesen konzervatív módon, mert, mert a liberalizmus és a konzervativizmus is a maga helyén jogosult. Mert ugye a konzervativizmus az egy, az egy múltból építkező, vagy, vagy előzményekre épülő és azokat tisztelő gondolkodásmód. Liberalizmus pedig tulajdonképpen a szélsőséges változata az az, az előre akar nyargalni a jövőbe. És itt, itt, itt egy, egy egyensúlyt keresésről van szó szóval állandóan, hogy a, se a múltban ne ragadjunk le, se ne nagyon szaladjunk előre, és ez egy játék, ez egy állandó játék, és ebben van a, a szabadság lehetősége. Ami, amit, amit De ez ugye... azt is jelenti, hogy a gyerekeknek nem kell teljesen egyforma, hogy mondjam, eszme nézeteket tanulniuk, hanem... hanem, hanem a saját hagyományoknak jobban megfelelő tanulatnak. Hát például hát mondjuk, egy... van egy falu, amiben, ez egy konkrét példa, Szeged melleti falu, egy, ahol az nyilván anyagi meggondolásokból akarták adni az iskolát az egyházak, talán oda is adták. Amivel úgy látszolók nincsen semmi baj, csak ez egy nagyon jól működő iskola volt, és a, a szülőkben megvolt a félelem, hogy, hogy, hogy egy azt a bizonyos ö, ö, szabadságot, amit ők az iskolával már évtizedek alatt kialakítottak, tehát a szülői közösség és az iskola jól együttműködött, hogy azt majd, ezt nem fogják tudni folytatni, és akkor a gyerekeknek kötelező lesz ezt, hogy azt csinálni. De hogyha ez egy egészen más rendszerbe történne, most csak elképzelem, hogy lehet, hogy rosszul képzelem, de mondhat igen, hogy, hogy van egy közösség, egy helyi közösség, ami létrehoz az iskolát, ami nyilván a szülőből fog állni, meg a falu apránnyal és ők el, ők ők fognak hívni egy egy, egy, egy tanárokat, és hívni fognak egy papot is, meg hívni fognak egy, egy nem tudom én kicsodát, és, és tulajdonképpen minden, mert ez egy katolikus falu egyébként mondjuk, tehát ők, ők akarják azt, hogy legyen például mondjuk hitoktatás az ő iskolájukba, de ugyanakkor a falu másik része, meg szeretne nem tudom én mi más tanulni, akkor azt meg azt is megengedik, és ládásul lehet, hogy a falunak van egy olyan szép hagyománya, amit szintén meg akarnak őrizni, és azt a gyerekeknek akarják tanítani. nem most nincs lehetőség mert ugye egy állami iskola erre nem túl érzékeny, hogy a falunak mi a hagyománya. Tehát, ahogy mondjam, a tanrendben ennek nincs kifejezett helye. Na most itt a, ugye az, a, az a nagy kérdés, hogy, hogy, hogy régen, hát mi még éltünk a szocializmusba, ugye, uh -huh. Akkor, akkor volt egy emberkép a, a, a oktatás meg a kultúra területén, ugye volt egy, egy soha nem létező célra a szociális embertípus, és afelé akarták terelni. Na most ma nem tisztázott, hogy milyen nem. emberkép áll a pedagógia hátterében, és az sem tisztázott, hogy, hogy, hogy, hogy mi a pedagógia célja, már pedig annak az a célja, hogy, hogy ugye azok a lelkek, akik megszületnek, egy-egy gyermek, az, az egy individualitás, és e, számunkra e, ismeretlen képességekkel születik. És ezt kell engedni, hogy a, a lehető legjobban uh -huh. kiteljesedjen, uh -huh. és ezt ez, ez nem lehet se kereszténynek, se antikereszténynek nevezni, mert, mert a középkorban ez történt. Tehát a, a, ugye a középkori egyetemek ugye a hét szabad művészetet tanulták, oktatták, illetve azért hívják őket univerzitásnak, mert az univerzum egészéről, a mindenség egészéről szereztek egy általános tudást, nem specifikus tudást, és ebben kifejleszte a képességeket, onnan az egyetemről az életbe jutva bármely életterületen kreatívan tudtak megnyilvánulni. Erről van szó, hogyha nem tagoljuk be, és jó csavart, jó munkaerőt akarunk belőle csinálni, és szakosítjuk, és lenyesegetjük a kinövéseit, hanem megnézzük, hogy mi, mi van, mit hozott magával. Akkor nem azt jelenti, hogy mindenkinek művésznek kell lenni, de kreatívnak kell lenni, és, és ugye Joseph Bois pont erről beszélt, hogy hogy mindenkiben, hogy minden ember művésző ezt így mondta, de ez nem egy, nem egy ilyen ideológia, mm. ilyen, ilyen duma, hogy, hogy jaj, de jó, akkor én is művész vagyok, Ez nem ugyanaz, mint amit a Andy Warhol mondott, hogy 15 percig mindenki lehet sztár, hanem az ellenkező, hogy mindenkiben van egy kreatív potenciál, amit, amit legtöbbször az oktatás elnyom vagy elfed, ez, ez, ez az, ami, ami, amit szabadság alatt értünk, mm. hogy ebben a szabadságban bontakozzon ki az a képesség, amit magával hoz, és, és akkor ez kreatívan áramol bele a gazdaságba, a jogba, a szelleméletbe, amelyik területre ő menni fog. Tehát erről van szó. Most az idő rövidsége miatt megkérlek, hogy a gazdasági oldalról is egy, adj egy rövid, Azt hiszem ez egyébként a legnehezebb nekem az az érzésem, mert ott a én úgy érzem, ugye a gazdaságnak a fő motivúcaja az a, egyfajta, hogy mondjam, a, a bírvágy, vagy a felalmozásnak, vagy az önzésnek a vágya. Tehát az ember birtokolni akar dolgokat. Egy nagyon elemi ö, ö, vágy, amikor épül minden, és ezért szennek tekintjük a hasznot. Mármint ez a társadalom. Ezt, ez valójában nem így van. Tehát ez egy, ez egy, ez egy ilyen sugalt, Emberkép, ami, ami minket egy ösztönállatnak állít be. De nem így működünk. Tehát most, most... De hát a, akik a gazdaságban nagyon sokszor elmondják, hogy ők, hogy ők, mit tudom, az egyik oldalon ők, ők a morális üzleteket megcsinálnak, és mondjuk kiasználják a harmadik világ embereit gond nélkül. De hát az, az mert az, a, hát nekem ez a munkám, ez a természete a gazdaságnak, tehát ebben nincs semmi kivetni való, mert pénzt csak így lehet csinálni. A másik oldalon meg mondjuk alapítványokat csinálnak, meg akart, meg ilyesmi. Tehát, tehát természetesen az egyénben ott van ez a kettősség, de maga a rendszer az... Na igen, csak ugye, csak ez a fajta működés, amikor, amikor így egy, egy ilyen nagy-nagy kapitalista csibész lerabolja a fél világot, és utána néhány morzsát odaszor, hogy neztek, kaptok ilyen művészeti díjat, meg olyat, de közben letarolt falvak meg nem mm -hmm. vannak mögötte. Tehát ez így nem passzol. Tehát, és ez hogy ebben milyen na most ugye a, a, vagy ugye Itt a, mm -hmm. arról van szó, hogy, hogy hogyan lehet egy szolidáris gazdaságot csinálni ebből a... a most már mondjuk úgy, hogy csak kapitalista, mert a szocializmus kísérlete az ebben a formában megbukott, tehát hogyan lehet ebből egy szolidális gazdaság felé elindulni. Ez nem annyira ördöngös, tehát ugye erre ösztönös törekvéseket is fel tudunk fedezni. Ennek az első példája, ami egyébként elképesztő módon, azonos a, a zöldek programjában szereplő javaslatokkal, ez a, az 56-ban Magyarországon megszületett munkástanácsok. Ugye ez egy előzmény nélküli történet volt, kitört a forradalom, és e, egyszer csak spontán megszerveződtek ezek a munkástanácsok e, a Értelmesen összeállt a, a, a gyár vezetése és a munkások, megbeszélték, hogy hogyan lehet hatékonyabban működni, illetve elkezdtek kapcsolatokat kiépíteni a vevő, vevőkkel, tehát hogy a, a, a kereslethez igazítsák, hogy a szükséglethez igazítsák a termelésüket, és ezek békésen elkezdtek működni, és, és a forradalom leverése után még hónapokig működtek, amíg a rendszer föl nem fedezte, hogy hoppá, és akkor agyon nyomta őket. Egyesek szerint e, e, valójában ez volt az oka, miért az amerikaiak engedték a forradalmat leverni, mert itt egy veszedelmes precedens született, ami az egész kapitalista gazdaságot megrengette, nem csak a keleti szisztémát rengette. Ha az vissza, pedig ez, le, ez lehetett volna a szocializmus dicsősége, hogyha ez hát, mi pedig... igen, ha, ha, ha komolyan gondolták igen. volna, vagy, vagy ha szuverén emberek lettek volna, és nem, nem bábok, de tehát ez egy, ez egy érdekes példa, tehát a, ugye a szolidális gazdaságnál az alapkérdés, alap hogy, hogy a munkaerő az nem lehet áru. Tehát amit leírtak a zöldek, ott, ott a, a tulajdon kérdését vetették föl, ugye a, a termőeszközök tulajdonát, a tulajdonát és a munkaerő áruvá válását, valamint a pénz, önértékét. Tehát ez, ezek, hogyha pénzt az önértékétől megszabadítjuk, és egy önérték nélküli csereeszközé alakítjuk, akkor, akkor ennek a fölhalmozása és a monopolizálása lehetetlené válik. Tehát ez most itt, mivel az időnk vészesen fogy, azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán innen, innen lehetne tovább Folytukni, menni, folytatni, igen. mert nem olyan, persze, akár a lehet tágítani ezt a kérdéskört, de ennek a szolidális gazdaságnak a, a csirái, azok, azokba benne élünk, és ezt nem egy általános világforradalommal lehet megvalósítani, hanem adott esetben egy, egy vállalkozáson belül mindenki képes ezt megteremteni, és mozaik szerűen a jelenlegi beteg gazdaságon belül egészséges csirákat lehet csinálni, amik társulásos módon, asszociatív módon képesek együttműködni, kóperálni, és felszámolni azt az elképesztő túltermelést és pazarlást, amit ez a kapitalista rendszer végrehajt, és ami a zöldek programjában is úgy szerepel, hogy ugye akkor még, még körülbelül a, a reál gazdaság az a, az a pénz, pénzpiacnak körülbelül az egyharmada volt, ma már ez a 20%-ára lecsökkent, tehát, hogy ezt a, ezt a kóros folyamatot valahogy egy egészséges irányba tereljük. Itt hagyjuk abban, ezzel a fölengedett hanggal, mert ezt folytatni fogjuk. Ercsei Attilát hallották, a harmadik útról beszélgettünk. Ő a demokrácia most egy hét múlva is lesz. Péterfi Ferenc Erbányai Géza búcsúzik önöktől. Két hét múlva leszek.